Zotin tonë falenderojmë për i ti falë dhe udhëzim kërkojmë. Sallavatet për shëndetit më të mirë pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam bi shoktë tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të ndajmë disa minuta para xhutbes së xumas, ku të sfletojmë diçka nga Kur'ani fjalë e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam dhe komendet e djetarëve Shpesh e përsërisim këtë fjal dhe dikush pyjët se pse gjithmonë thejmi diçka nga Kur'ani Soneti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dhe fjalet e djetarëve A nuk ka dhe diçka tjetër A nuk janë përshembul edhe shkenstarët e hulumtu e së tjera kështu më radh Thejmi shumë shkurtimisht Burimi më kryesor i të muslimanëve, nga e cila porbëhet tarrsia e fesë, është libri i Zotit dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është porbja e fesë. Pastaj, të drejt komenti kanë vetëm ata të cilët, ata të cilët e kanë shoqëruar Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e dinë se çfarë do të thonë. Kjo e cila ka zbit në Kur'an dhe fjallët e Muhammed a.s. Me të cilën neve i quaj mdjetarët Nga se sahabët nuk i kemi arrit neve Vë i kemi arrit shokt e, e tëre Ekshtë në më radhë dhe shokt dhe shoktve tëre Ekshtë në më radhë në përmjet ulemave Pra tërsi e fejes është Kur'an dhe hadith Pastaj ulemat qëfar roli kanë Kanë në rolin mund të quaj të ati, të ati cili nuk shë e i vendosët syza apo nga se ne në raport drejt për drejt si jo arab nuk e shohim Kur'anin e shohim por nuk e kuptojm atë vendi i të ardhën neve na leçojn kuptimin e feysallahu te bareke وتعالى kjo sai për kët fejas do sa në lëmitë tjera janë çdo kush në mjeshtrin në mjeshtrinë vet sot ndalemi prapë si vazdimsi e vargut se të filluam nga hadithat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Se të flasim për një kaptin dhe cënë e kanë quajt djetarët Kërë kanë bledhë një grumbull të hadithëve të Muhamedit sallallahu alai e sellem E kanë quajt këtë kaptin Babun fi i bajani këthrati të të rukil kajri E kanë quajt këtë kaptin Sharimi i rrugëve të shumë të për me bo kajrë Përmendëm fillim se besimtar i sëshynimin finale ko Zotin Gjellë Gjellë Aljo Dhe kjo duhet tjetë gjoja më e madhe Me dhe cilën jeton muslimani Nuk duhet muslimani tjeton me një form Hap derën Mshel derën Dikut jet, jeta e ti ketë kjo është Ka linë dhe ka qel derën E ka mshel kur gjo më ande Nuk e di pse e ka qel dhe pse e ka mshel E muslimani o më i madhe se kaq E din pse ka arnë këtë dunja E din pse ka atu ba E din pse ka me shku Rezimeja e jetës e muslimani Pas ta i folëm se është më rëndësi me punu Pasta i folëm se është më rëndësi me ditë qka punojmë, Pasta i folëm se është më rëndësi me ditë në qa mast punojmë, Mos të hargjojmë në dikun kusë duhet, mos të investojmë në dikun kusë duhet, Ekshtë të më ratë, sotë të flasim për një kaptin të se me kanë vendosë djetarë nga fjallët e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, Se njëriju pasi që është kriuar për adhurim dhe kajrë në këtë dunja, Zoti Gjelle Gjellaluja ka lecu rr Shumë për e njerëzve e mendojnë se me bo khajrë është e fiksuar në ditë tre hapsira. Sot të të shojnë se sa largë shkonë, khajri në rrugë të imta. Pra mund të qojnë me fjallë të tjera, në gjdo lëviz e njëri mund më bo khajrë. Në gjdo lëviz, kryje ku të akëtherë mund më bo khajrë. Ku të bje me fletë mund më bo khajrë. Kur zhjot për njerë për gjumën mund më bo khajrë. Mirë po të shka i duhet, i duhet elmë Si të aban këtë punë kajrë Në edhim se ketë e këthejnë kryjën Në lëvizin, japim pare kësë në më radhjetojnë Por jo ketë e kanë E kanë të qëlluar kajrin Abo e kësë në më radh Sot do të të shojnë me lejnë Allahut Të bareke vëtjala Pra, sot tema jonë është Si në gjëllëvizje tonë Të jaqëllojmë kajrit Dhe të instalojmë sistem Sistem Procesor më në neve, më në qenjeve tona Që mos lëvizin pos për kajr Mos lëvizin pos më nalë në sharrë Kjo ka qenë synimi finali Muhammedi sallallahu a.s. Thotë Allahu të barek e vëtale në Kur'an në surën e l-Baqara Wa ma te fa'alu min kajrin, fe inna Allahe bihi alimun Thotë Allahu të barek e vëtale në Kur'an Qdo kajr qka e bani, Allahu e dhe Gjdo kajrë që ka e bani, gjdo të mirë që ka e bani, Allahu e din. Gjithashtu ka dhe në Allahu të pare kjo e tjara, në Kur'an, fëmën ja'mel mithkale dherratin, kajran, jara. Kushe ban një thërmi, një trosh, dë vogël të kajrit, Allahu janë djerë. Janë djerë për para, thotë që, këshërë. Dhe ajo, i bando bi me një farforme në akhiratë. Gjithashtu dhëtë Allahu të barek e vëtër në Kur'an në surën e lëgjëthie Me në amile salihen Felin e fësi Kush ban punt mira për vetje e ka Apo disa për njerëzve Disa për njerëzve Kjo nuk o tematika jonë po do të nga vjene Disa për njerëzve thot Ka shku koha khajrit Smeritojn Kto zamani ton me bo khajr Apo smeritojn mi u bo khajr Allahu gjelluar e ka dëmëntu Dhe ka qërënjohës këtë mentalitet Qëfar ka thonë Me namëli Salihan fali nafsi ti si do punu portier por vëhet të punu ti kur baj shajr mos i kshira ata ai meritoi na sa meritoi ne osh jo, puna jote puna jote do me bëu xher muslimani do me bëu xher kajr. juje xherin ledbira ku doja ti juje xherin ledbira ledbira ku doja kjo është disa prej ajeteve sa të kanon në Kur'an nuk është tema jon ajete nga sa ajet kemi fol një kod të gjatë për Kur'anin Allahu te bareke ve teala sa bërgët haditheve Fjallëve të Muhamedit sallallahu aleyhi sallem Kemi një grumull të madhë të haditheve Të cilër flasim për rrugët të shumëta të kajrit Bo, ideja ku? Ideja si gjithë dosen qka e bajna me bo kajrë, me bo mirë Mush përblyjt e Zotë i Gjelle Gjellalu Dëshna duhet pak me shpëdu të Allahu të barekjotar ajo gjindët në khirat Abo, nëse kjo jetë, pse në ka aprua Allahu në këtë formë? Dhe to kan shul libra të meditimit. Mënua. Kama nu gat. Pse kë shtuozot? Pse kë shtuozot? At ka shkuën menjë atyë, pse ti nuk paguan që zemra të punon? At ka shkuën menjë, pse ti nuk paguan që durr të punojnë? At ka shkuën menjë, pse ti nuk paguan që kanë të punojnë? At ka shkuën menjë që syt, vesh, goja. Ato mrenë organat, mrenë natëta abortin gjokin ta ta përçojn gjokin ta, morin ushqimin ta, përpunojn ushqimin, ta nxjerrin ushqimin tjapin uj, e kështë cëmëral, kretë që ta mojnë, damari që të re, frim që merë rahat, qëta shtë ti jetë ungu, këtë këto procesë e mrejnat banatje. Musliman të parë kanë menu, o zotë, po pse që topë, pse unës pipaguj këto? E allohu, gjelole ka kalzu, ka zbis pradje. Këtë që të unë i baj, ti ngo muë, ti ngo muë, ta shvallaj ti me thanë veçmaje, pak shtu zemërën, jo me punu, veçmaje më zbjerën Kemi thëndi kujtë vla, po vjen pak me një musës u lola Dora, më këput Allahu u gjelëve ka vendosë këndë vejnë në vetë vet. Andoj, pse i ka po këto? Për të menua E tani, për shka për me bo kajrë Cilat janë këto kajrë Ne i ka të regu Muhammedi sallallahu A.S. Aditin e partë, se në të ta përmenme Ka nëzheri iman Bukhariju Dhe iman Muslimi Nga Ebi Dherri Radi Allahu Anhu Gjundub Ibn Gjunada Shoki pengamerit Salallahu Aleyhi Vesellem Thot I thash Pengamerit ton Salallahu Aleyhi Vesellem Ja Rasulallah Oj dërguar i Allah Eju l-a'mali Afdalu Ja Rasulallah Oj dërguar i Allah Cilla është puna Ma e mirë Shiko Qfar sistemi Të të menduar I të kanë sahabët Ja Rasulallah O Cile është puna ma e mirë Nuk tha cile o filozofia ma e mirë Nuk tha hajde pojna nga mua peçtu Hajde nga e dajna një Cile o puna ma e... Qka të punoj di shka ma të mirë Qa i tha pengamere sallallahu aleyhi sallem I tha El imanu billa O el gjihadu fi sebili Tha Puna ma e nalt Nivell mat nalt Cile është Mi besu Allah Në pas iman Mi besu Një gjelelu Pas thaj Tha dhe luftën rrug të ti Ajë që li luftën rrug të Allahu Gjelle Gjellalu Ajo është nivelli ma i nalë Që ka e këzistën Ajo është nivelli ma i nalë Ajo është nivelli ma i nalë Që ka ajë që li e luhë E ruan fjallën e Zotit Dhe fjallën e Muhamedi Me trupin e ti Me pasurin e ti Me gjithë që ka tijen Shka më nalë caj Pasta i tha Tha unë i thash Për nga besam Ja Rasullallah ra, E ju rrikabi afdhal C Europë që kur të lirohen, janë me ma, me ma shumë shpërblim. Pra araptë kanë qenë në e, sistemin e Europë-Zotni, ka posë Europë-Zotni. Dhe shëriati ka ardë, kanë ditë me liru këtë Europë, me liru, me botë lirë. Dhe shumë për shpagimeve në fe vinë, lirojë një Europë, lirojë një Europë. Sotë për shemë, u s'ka pare, je pare, sa da ka e kësumë e rapë. Kjo e ka piti janë rësullohat, cilin në ropë kur të liroj, është ma i vlefshëm I tha, a.s. E në fesu ha, indë e hliha, u e këtheru ha, themene Ajo qka është ma e qëmush me të zëtnia Nëse i ka pasaj tre shërtor të azojmë Cine ki ma të mirin, ma që e qëmon, qa jo ma i shtrejti Ata ebë, Allah u gjilluar e shë për blenë, ma shumë Pas ta i thashë Thot zahabiju I thash pengamberi sallat e sellem Fe in lem e f'al Sun i baj këto pun Qka nëse sun i baj e rësullallah A ka diqka ma shumë Qikoni kjo Qikoni imam nevë u i u kure ka Vendos kaptini Qfar ka thonë Së qarim për rrugët e shumë të të kajrit Pengamësa me ka galëzumat më adhën Sun e baj Dy sun e baj Qka i tha nëse sun e baj A ta ritha Të rinu sanihan Au të snau li akraka I thapin nga Mberi a.s. Nësës munësh Atërë një moj një fukarajës Me qëka të munësh Ndihmoj një fukarajës me qëka të munësh Dhe këtu ka arde përgjithshme Ndihmoj ati cili Do me bodi qka Do me punu di qka Po zdi mësoje Pasaj ka than Au të snau li akraka Apo Indihmoj A ti ti les dëme punu. E udhon, i tregon, e mson e kështu më rad. Pra ka njëri dëme punu po i duhet pak ndim. Njëri hici dëme punu. Për mëson ka thonë, "Nimoj citina. Kozoi ty, çtu duhet më punu e kështu më rad. Ja bësoni zanat dikujt, na i meshtrit dikujt, nimsim dikujt e kështu më rad për për xherau prej, te hayr il sat, i ka i ka lëjëru Allahu te bareka wataala." Thot sahabiu, "Un i thash, ya ja, Rasulullah. Ana'ita ra in da'aftu Kënë ba'di lë amel Ja nësullë Allah Qëka thua dhe qëket të funi qëka më ka zove Sënë e baj Sënë e sënë e sënë rri me bëhe Qëka i tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallim Tha Të kufu shërra ke anin nes Fe inneha sadakatun minke ala nefsik Tha thëher Niveli më i ullt Me gjithës osh khajr Oshtë tha Nësë sënë i ban këto Më zë ban shërë Ta boh Dhe sa prej njerëzve As nivelin mon, Të fundit nuk e arrin Korani nuk e mëson Hadithi nuk e mëson Musliman nuk i njëmon Gali nuk ja ukan Fukarave së njëmon Vecë së punëtor Vecë s'ka pare Vecë s' është Mëzanat li, nuk o përvisional Atërë që kam bejtët Të kuf fusharra kë anin nes Ta ka qele dhe një rukë Muhamedi Sazellem Me ban një jetin në qatë punë Edhe fiton se vape Cile është ajo? Shërrin tam nëlle Masi khajrin së një jetës përnda Nëlle shërrin A mon e me njëri ju nësës ban khajrë ban shërr Kjo ligjë zotit që ligjën lëllu Nuk ka në kur anë që vjen neutral dë njëherë Nuk ka dë një hajet Që që të njërëz janë neutral Neutral Abo abstenim As po as jo O jetë u bo khajrë O jetë u bo shërë Nënë i thotë, kur, gjokur kujnës jam t'i ba Jo, i t'u ba sharë të Sigur, kontrolloj atje t'i kun Sepse edhe mëzbamja e khajri të sharë Nëse ti duesh me e ba një khajrë Nëse ti duesh me një mu një fukara E si një mu në ki mundësimi një mu një t'u ba sharë Apo E atër nivelli fundi Qa tha Muhammedi sallallahu alai sellem Tha, te kuf Nalu, mëzbamja po. e khajri të sharë Mëzbamja e khajri të sharë Së mund është Olet, ja si të dharas no, Ti nuk i drejt me than, ka i ka fitu no, Nuk i drejt shumë me komentu Se si, si të punu Kur ti në Nëse ti don me e komentu njëri Cili përshimull jep 10.000 euro Sada ka Kur ki drejt me komentu Edhe ata me kusht e tjera Nëse ti jep përshimull pas më të mi Jep ti pas më të mi A jep 10.000 Ata në munësh se ti e njep të regun Thu filani ojt i shqipt Në regut Ti si e di në ardhë që jep, a i 5.000, pika e more drejtë e me komentua. Ti e di një hadith, gjim se di, me ta fut në dëshim, edhe a jo t'ik, e komenton një njeri cili di 5.000 hadithe. Nukon regu. Apo, ti nuk e di një ajet bashkë me ba, e komenton një anjë cili di kitë Kur'anin. Nukon regu. Te kuffë shërra ke anin nësë. Tha sallallalli sallem, nëse s'mun është me bëha kajrë, mos bën shërrë. Mos pëngo Mos pëngo Sepse po banu pëngove tani Tani mo jë mbush Khajrin e kilon Edhe me shërri e të mbush A ka më këtë se kash? Nuk ka më këtë se kash Adhe kjo është prej hadithëve të Muhamedi Sallallahu aleyhi sallem Që argumentojnë se rrugët e khajrit janë shumë ta Prej tyre mos me boshar Pasla i tha Muhamedi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley Sadaka çka më thon, juna rabbë, e vërtet. Dhe çka çka është e vërtetë. I kanë thon sadaka sadaka sepse e vërteta e, e parës është më dhon. Apo anbi pengamelaj sallatu selam në një prej uh, rasteve me Aishën gruën e vet, radiallahu anha, e kishin i qurbanë disa për pasurive dhe i dhan disa i majtën. Ma shumë i dhan më pak i majtën, çka i tha pejgamberi aleyhi sallatu selam pa e Aisha Ma shumë këna dhanë Ma shumë këna morë Së a këna majtë Sepse atë që ka e kemi dhanë Të fukarat E gjejmë të Allahu të këthyër Aja jona Këta që e këna majtë Së gjejmë të Allahu Ti e kini pasuri Apo Dhe atë pasuri E shpërndarë Qa që ka e kështë përndarë ti Do këtë që ja ke dhanë tjereve Po ti e të depunu Kër i e të depunu Në khirat Apo Por atë që ka besoj në khirat Me bindje Andethe atë që ka e shpërndam e morën për veti E atë që ka e mbajtëm Ata, atë e adham tjerve La, Kështu ishte shikimi Muhammedit Alei Salatu sam Andaj sadakaja është qujtë sadaka Se përse besimtarit të thënë sidik Apo njën nga e, pozitat Besimtarit është sidikia, vërtetsia Përse është qujtë sadakaja e vërtet Se e vërteta e parës Parja me e vërteta kër je për sadaka Apo? Apo? Ka thonë sallallahu aleyhi sallem Allahu e ka zbrit arin Altanin Dhe argendin Përshfar Mu të punu Allahu Shikurje konstrukcionin tan Aja ka bo por me majt Një orë i thot A pido një 500 kg altan Me kusht Ti a 500 kg altan Me kusht Ti majhë seher në shpim Shka i dhute Jo, ola si marë Altan si marë, pëse se unë jam ma indershëm se me hecë si komari Apo, e Allah u tha, unë e mujme t'i dhamë, për që ka t'duhën? Ka një komari, bëndë të në latë altan, komari Apo, Allah u gjelohë e, për, e përmeni komarin si shenjë në nëshmimi Pëse si merë, pëse nuk i merë, që ka dinjes i morin Zotin aruçsa çoba, pasuria dhe materialja, joja e cila adhurohet në vend Zotit Xhelel Xhelalu, që i Gjell ka dhënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ta isë Abdul Dinor, u shkatrovt robi i Dinarit. Kur ka knaqë, kur s'ka i dhënë. Po pse si marti? Sepse nëse ni material ti nxjerr nga njerëzorja s'u duhet. Aba, joni thot, un ti jap 200000 euro, apo ec ni ni cilmë çetosi si si hyvan. Që e thudit? Jo. Pare, jo. Pse? Që ka mduhet, ma më mërë? Që ka mduhet e basuri? Andaj sadaka ja është qujtë, sadaka, pse? Thale i salatoj selam, Allah e ka zvit arin dhe argendin në tokë, për qka? Li u ka me sala, mu fal namazi. Dhe mu dhanë zë qati. Tja, që dyro le i ka. Apo? Me këtë dhja, që ka bëhët? Në një dhëtë, e unës që jam dhe majtë familjen, ka dalë. Sepse efekti zëqati cilja Që ka do me dhe në zëqatin Njani ka pare E er runë familjen e vetë apo? Në regull E ajë që ka së më nëtë meru Që ka me vaj A da ajë shpirt ka I ka linjë të vladi Andoj kër e shtri një omër khattabi Grupo halifi muslimanve Që sot shtetet e mloja E kanë të regjistruar një për e neneve Nga administrimi omër khattabit A po cila ka qenë administrimi omër khattabit Kër e shtri shtetet i madhi omër khattabit që ka po ushtarën ushtarë ju ka po paga roga ma di këto pagën e kanë morë prej muslimanve nuk i kanë pas i den paga qka me pare me punuet e jo ju ka po ushtarën e pagat që ka po mësani kam pas familje ka ndon njeri me pas përshyma dhe vlat ata amur khattabi që ka po për nej drejtima, administrimet që i ka po ka thonë shkru misaj vlat dikije zonë njeri ti ka thonë shkru i saj vlat dikije E ka shkrujt Apo përshemi Që ka ndodh Kanë punu 2 njerëzi me një tokë 8 orë bashkë Supozimisht Kanë punu njëtën punë Njëtin takat Njëtin venë A mërë khatavi ka dhënë Këshira i rogët si ja hapë njësojën e Rogët nuk ja hapë njësojë Për jashtë do këtë Që i shbella si ja hapë njësoj Njësoj nga të punu 8 orë me një venë Një punë e zosta Unë i mbaj një qingile Ka thonjë, ka thonjë, e drejta cilë është Ju të ditë, kësa fëmi ikini Njani tre, njani shtat Unë e që ati shtatit jap edhe për tre tjerë Pse? O që ka fajt bëva vet Që së mundët mi e mërija tina Mi alon dhe tre A kanë shpirët ato po Shkruje rogët këti pak më të modhe Pse? Se ki ka dhe tre fëmi tjerë A po i ka dhe tre fëmi Tre fëmi tjerë E që ka ndodhe? Ndodhi së omër, Khattabi kryoj një administrim për kejt Administrim për kejt Nuk kishë njeri që smirtet hola nga shteti Kjo ishte që sot përshemull mundohen me imitua Socialja, ma dje shumë për e imitimeve Të janë kryu si sistemi, janë të marta të huazuar Nga feja lau të barek e vetera Apo nga praktika e muslimanve të par Me nëndësi cilë ashtë Tha mu dhanë zëqati Pse mu dhanë zëqati Se pasuria që fërësëllimiko Me rujt familjen Me rujt familjen Mirë, pse thuët me rujt familjen Pse thuët me rujt familjen Pse e ruë njeri familjen Për më ka në vetja Sepse po të pagujti dikush ta marë familjen E Allahu Gjelle Gjelle U për mirujt familjet e muslimanve Tha parë në kam zhit më do në zëqati O është një fukaratja ka e vlat Së një ma, ti i qënë pare Thu që, të janë zëqat Parë në jotë ja, ki nuk ka jemi ja Në i ballo disa musliman pas asanik fatkecësi Zoti na drejton këtyve, ja ja pas unikit i jap fukaroz zekat thot ti dhash. Në Kur'an nuk ka ti dhash. Jap jap parë ne ati. Çish para po ja ti jo. Se kit parë ajo ja, te është Allahu. Allahu do çeta di pik pes daja është s'është joti ajo. Ja. Çish s'është ime, po nuk ka joti ajo. Ja. E pse tha nuk ka joti? Çe ja. mos skuqj ti më thon atje. Çish iki vlada pirun un te ruja? Jo jo, ja ti ruit vetaj. E Allah u bani sistem Tha mu fal namazi, mu rujt feja Dhe mu dhanë ze qati mu rujt pavarsia Që ka më dhanë pavarsia? Që ka më dhanë pavarsia? Pavarsia do më dhanë Mësë me zgat dorë ndikush Se kur ta zgat dorë ndikush ti hip në qafatina So për një rogë njëri qka ban Për një tardë me qka ban Për një të hyrë qka ban Andaj kjo ishte qështja e Sadakaj Andaj për nga meri jonë në lehi salatu e seram Tha nëse ti e në alësherrin ta logarit Allahu dhe gele jelaluh sadaka por vetveten por vetveten ta. Pra nuk je niveli i madh, po je niveli minimal ta ta sadaka. Kësha hadith i par nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i dyt që argumenton për rrugët e shumta të xairit që njeriu çdo lëvizje mund të bëjë oh xair, madje obligohet me xair, madje e mi krijuar për me bëjë xair, ashtu më radh, madje fjala xair I bje zgjidhje Abo Zgjidhje me Vullnat të lir Kajr është a, Kur thot njëri ju në gjuna rabe Kajr Thot e kam zxedh vet E kam zxedh vet Me bo këta Ashtë e vet mja kries në dunja Që Zotje e ka zxedh me bo Kajr vet Njëri ju Abo Njëri ju Hajvani jep e vladit vet Po se ban me zëdë të plot, me instikt e bot. Çamon me instikt, zdidhrija ajo. Ai insani mundet, mund të ndryshë. Nervozohet me djalin që të pi shtëpi. I thon ai insan insan se ka mend. Apo i thonot, thotë stop. Apo, apo shumë prej rasteve, shumë prej rasteve. Ndërsa, ndërsa kafshat e van kur ato. Pse? Se s'ka mend, s'ka zgjedhje. Nuk ka, nuk mund të them, çeta e duhet çeta du, se du, jo. Ja. E duaj hoj në pik. Haja dhe ajo çka ka dal pik. Pëmoj. Do sa insoni? Insoni ka ka taracillok, ka çajf, ka teka, ka ni numër të madh. Andaj Imam Shafiui rahimehullah, njeriu i pri tha, madh i muslimanëve, për katër i madh çka tha? Për azabit të madh njeriu është me libër i rizallohut e njerit. Apo Allah e ka dhëruar muslimanin, ka dhën libër i rizallohut e tij. Njëri thot, po duhet edhe me njerëz që u kanë mirë. Duhet me kanë njerëz i mirë, apo jo me libër i rizallohut e tij. E para, qëla ka thonë, e para ka thonë një më përshafiju, sepse nuk në qëtaj. Hajtë azojnë a përshemi më ishtë në qëtaj, edhepse shëriatë edhe më në qëtaj se lejon me lipë rizalokin e ati. Pa, edhe shka më në të rarë, nuk në qëtaj. Vëllohi, mund është me punu për dikant, katërdo dhjetë, pasërdo dhjetë, një moment, jë aprish, po të hetë se së mduhë është. Êtë i të duhë, ku Së mduështë, teke e tina A këni pa dikush qohët pijë gjumit ka e prapa Kur kujtë si full? A bo, asë grëzë vetë si full Asë mivet vetë si full Ka e prapa A bo, të nëjë dhënë nga të majtë Jo, ka shëjtani e ka prej Ka thonë Aleji Salatu Seram Shëjtani urinon Urinon Të të një riu Urinon Haditi Muhammedin sallallahu alai sallam E prejk Shka këton nervoz A këni pa qohët Se të kërkan Ka disë orë, thëtë A është me menë që ti njerit dhe loj që ti mja kërkur i zalëkun? Kjo azabë. Ka thonë imam shafio, rahim e Allah, rrido në nësi, gajet unë latu drak, me li për i zalëkin, më knaqë, ti të knaqë, që është mi thonë një kujtë, a jebe i knaqë tash? Thotë jo. E Allah u me pak, thotë, eban e stepo? Ukri, ka përce? Me gjunaj, një erduje, stakfirullah o zotë, në falë, ka përce? Pse? Se? Sa Allah nuk ka interes py ti, ajnëri ka interes. Apo anë Muhamedi alayhi salatu wasalam kur i kritikoi Gra, çka tha? Për shkak dobësisë të shpirtit, çfar tha? Tha keni kujdes se ju gra si ju kum pa numër më të madh në xhenem. Tha se ja, Rasulullah tha se ju e mohoni burrin. Tha njani pi burrave më në od, më në od me, me raskapitët apo me mvon me me morni fjalë të mirë pikrujës, ai thot po mo a e ki pa filanën dhe ti thu, subhanallah, më shkoj jeta e qka tha për e më zamë, keni kujdes se këto fjallë janë kufër se janë kufër, sepse ti faktikisht e mohon të mirën e, e burit e sejnë cakua, mos e kërko knacin e njerit mos e kërko knacin e njerit sepse ki mu pa azah ki mu pa azah për daj praps knacat të i provojen në vlad e provojen ngruje, mos dërte këshia s'ka, nuk ka knacin sepse njeri është ashtu, rëtullohë Gjendje mas njërë Tabak kanën tabak Kemi përmina ajitin Allahu gjelle Gjelle gjellalu Andaj Për nga mërë i salatu selam Neve në mësën që qëfar Që rizallëku i vetëm i kërkuar Kënë atësia të jetë i zotit e bareke Andaj kajri është zxedje e lidhe njëri jutë për të, të vepruve Aditë i tjetër Tësë ne kanë zirë Imam Bukariu dhe Imam Musimi gjithashtu Nga Ebi dherri Radiallahu anë Thotë për nga më على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كي عديث وشم شمعن سيشم شمعن باز Ka thënë sallallahu aleyhi sallam Kër qohët njani për juve në mëngjes Në sabah Jusë bihu alakulli Suleme min e hadikum Hadith tjetër ka thënë Fyldim e shtashellojnë Ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi sallam Kër zxohët njani për juve në mëngjes Ka sadaka me dhanë Me pagujt gjdo suleme Qka është suleme? Kanë dhënë djetarët suleme është i thonë njerit që noshë, selim Apo, u e i shnosh Qka e ba njerin që nosh? Pjesa më kyqe Mrena njerit cilë, apër me lëviza i shnosh ha? Kanë dhënë djetarët El Idam Kocit Ka arën hadith tjetër Ca i muslim, nga pengamere Se njeri u lëviz me 360 Kocit Kini pa dorën dikur e lëviz? A i disa Tani mjekësia ka nxjerr injizime. Kur dorën ti nigisht të lëviz, atje bëhen operacione të shumta, deri te kurrizi. Po, kurrizi e mall stabilitetin e gjithë të lëviz gishtin. Andaj për shkak të një injioni ka problem kurishtot as gishtin s'e lëviz. Pse? Sepunon kurrizi, po shtylla, apo? Thot Dallai Sallatusam, 360 koci, të cilat janë të lidhësa njëra me tjetrën. Ta mundsojnë ti me lëviz. E këto ai paguon? Do të më paguaj ti. I mbagujt, falëndërim Allah u Gjellë Gjellalu Apo, ti doko t'je kurgja Po shko shire njani cilë jo i përri vizur Thot, vesh doktorim ka thonë Një u nas t'u kanë gajtru me një u nas gjetër Epse si të lëviz, hiq Kështë e ka ndërtu zotë i Gjellë Gjellalu Shtilla, kurrizora sa të bunua Apo, tha ale i salatë samë Njani pi uve qohët në ca ba Thot, ketë mirë ka kam të lëviz A dherës ka duhet me thonë Për gjithë njani Njani, a do me ditë sa Shkohin ledzo, shkohin gugolati Operacionet për korrizim Ledzojati, sa që mime Sa i mërë doktori me ja prek pak Një u naz apo? Sa duhet a i menejnë spital Nëse a privat, sa duhet me pakujtati Ti qo është elhamdullakit lëviz kjo, kjo, kjo do Mu pakujt, apo A ndërë thalej salasam, zxonët njani pi uve 360 këtësi I, i kon regull A tërë tha Po çdo një anë duhet sadaka. Po këto janë vështirë ta më pagojtë. Subhan Allahu veletsoy. Tha pejgamberi alayhis sallatu selam, "Fa kullu tasbihatin sadaka." Allahu e ka lecu. Ka thënë ni subhanallah sadaka. Dizu subhanallah. Vetë më çun mëngjes, them thon, o Zot, sa i madhi je, i pastëri je, nga të mjetat, i pa shoq, i pa ortak, vetëm ti meriton madhrua. Allah e thët e lajte Për të azoj se Ajë nuk ka, ka kundrëlejre barabartë Por Allah e logarita shtë Apo e lajte Thët a lejë salatë dhe selam Vë kullu të ahmidetin sadaka Dhe shëzoh thënje Elhamdulillah sadaka Ti thua zhët Elhamdulillah sot jam qëve Si o ma mirë Allah e thët ezojmë se E lajte Për të a lejë salatë dhe selam Vë kullu të hliletin sadaka Me thonë, la ilaha illallah, sadaka. Fjale gjuës, sa njëri nuk e thotë, kur gjo nuk i kushtënë, nuk e thotë. Qoët, sa ba, a u po kafja, ha? kur gjo s'pa e ndrejqë. Po ka dalëve purë, thuj njërë, alhamdulillah, subhanallah, je quë e tamam, i shëndosh, ketë kocit të punojnë, zemrat të punojnë, shënetit të punojnë, po prit pak, a po, prit pak, se banën ato tjerat. E allohë u gjillë gjellë, u shiko sajle të soj, dhe thuje, thuje. Tha, lej, sarazam, kelimet të një, khafife të një, lëllisen, dy fjalë shumë të lejtë e janë bërgjuhën, shumë, khafife. A më njerë, sarani vjenë, sarani vjenë me thonë, subhanë Allah, a me bëmi dalë dikush për para me jazan u dhënë me vetur, nuk priton këtë fjallorin me të shabë me jazanë. A këtu borë gjëtë këtë, këta shkaj e ka dhënë Allah, u të miratë, anlush welonji allahut namunson me permend shpesh allah subhanahu wa taala fad fad bin ameli alai salatu wasalam wa kullu takbiratin sadaka dhe çdo thënie allahhu ekber o sadaka jo thënie allahhu ekber allahush me mali esh sadaka wa amrum bil ma'ruf sadaka me urdhru per te mirr sadaka pes mi dondigut ni fjal te mirr ni fjal per veper te mirr i thon banes tha esh mir me ban mos harroni me boshta ajta von namazin Të agjurën e Ramazanin, të avajn e haqin Fjallë të mira, mos vjedhva, mos korruptomi, mos pimi raki, mos jemi zina qarë Mos jemi ja moral, kjo urdim për të mira, po Edhe ndalim nga e keqja Thare i salatu e selam, kjo logaritet, sadaka pra, Urdimit mirë, dhe ndalim nga e keqja, logaritet, sadaka Pasaj thot dale i salatu e selam Mjafton, kush si ka bëqe të Dyreqate ma sabahot I ke harua, po, jequ Ma sabahot Edhe që është mi pagujtë këto, thotë Alei Salat e Samë Ju të ziu Ti mjafton Nëse masë i e kërë falë Sabajnë Qiko, nuk diskotot e muslimani Sabaj Dikush thotë, unë e kërë falë Sabajnë Alhamdulillah, jo, ka Allah që të shumë pagujt Ka Allah që të shumë pagujt Andaj në më dhebin Hanefi Në më dhebin Hanefi Quot diçka e cila Karë shifarë qitë i rinit diçka tjetër e cila quot Vajib A Vajib Apo, qëka është Vajib Kan dhën dietarë. Me dhe bjane fi prieme, kryeme e Banifën, kanë dhënë shumë hadithe higjiena, as nuk ka farzë, as nuk ka sunnat. Ti, kan do të shkoj këtë atë. Kto do të më paguajt? Koci do të më paguajt. Shëndeti do të më mi paguajt. Mirë, pse veon sa vdot mas sabahit dy recitate kush i fal, quhet namazi duha. Dy recitate mas lindje tielli. Dy recitate mas lindje tielli. Apo? Qut mes farzit dhe sunetit Biçka e cila në mes është i thojnë Vajjip Por shemullë në medhejpin hanefi Vajjip cila është Vajjip Vajjip o, o vitri Te, te ulemat tjerë Ima Mahmetit, Ima Mshafiju Te ima Maliko sunet Qononë Sunet të më do nëse e fal Kebo shumë mirë nëse e gelas ki gjuna Te hanefit Nëse vitrin e le ki gjuna Kdo në ki gjuna Të mërë Allah në logaritë dënon Pse e ke lan vitrin Pse t'i thupo a farz, thëtë jo E pse nuk ka farz, se nuk ka arë prer, qart E pse o vagjib Kanë dhënë vagjib ose kanë arë në forma urdhërone Po nuk arë në formën më të prer si farzi E tani këto shpagumët e shnetit Qka tha s.a.s. Dyreqate masit linde djeli Quat e duha A çuat e duha. Jan dy recate te se di fal muslimani, ka than sallallahu alaihi wasallam, këto dy recate ja zan Allahu ja logarit sikur e ka paguajt kët kët lvizën që ka, me një namaz, preshndetit. Pre Ander kjo çka argumenton? A paguën me dy recate kët këto? Jes pagun. Seni operacioni korrizit mundet me shku deri në 200 mijë euro, 300 mijë euro, 400 mijë euro, 500 mijë euro. Aba askon po. Një intervendim në zemër, një intervendim në në mëlçi, një intervendim në shumë prej pjesëve të trupit. Doktori thotë, "Ah, sa e preki pa më dhënë 6 milionë." E vëllau u jeti ta ka dhënë hazër. Ti e shfizon ata. Andaj duhet të më paguaj dhe duhet me të më falënderoj Allahun te bareke وتعالى. Ka është pa haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi atar. Kjo a ditë shumë interesant. A din se kanë xhen imam? Imam muslimi Që adi argumenton sa larg dhe sa emt shkon veprimtaria e mirë dhe e keqe në punën e njeriu. O njeriu mund të di çka do kur gjauz bën atash. Jo, kjo bëhet. Të të slogarit. Ne joni do të kur gjauz bëna, se bëna këta? Jo, kjo bëhet. Shikoj. Sot pejgamberi sallallahu alaihi sallam uridhat alayya a'mal ummati. Sot alayhi salatu wassalam mua Allahu mi ka tregu pun të ometit tem Këtë pun që ka kanë mi po ometit mi ka kalëzhu Qëmi më dhvlerat Këtë që shtu ka mu pagu i të po shumë, më sam, putot, E kun pa një palat E kun pa një palat në gjennet Thash mësa njemi Dhe vejta milo që të që ki palat i gujna Tha jo, kja një omërë më khattabit Qiko Allahu ja tregon Gajbin Ja siel tarnëmën Dhe ja bjerë të gajt Qështu ka mëndon Thota ne i salatë të së nam Pun të ometit tem unë i kun pa Qëka do të lejtë salatë vë selam? Hasen uha vëse ji uha Të mirat dhe të kësia, t'i kumë po A nej për nga meri a lejtë salatë vë selam Këshpesh kër lejmëron për të ardhëman Si lejmëron Ka mehin një njëri që tu ka me dal Ka hadith e kështu Kërimehin ju si musliman që tu Që, që ha të fol Kjo i thënë hadithet gajbit E shratu sa uh, Shenjat të kiametit Kanë thënë djetarët janë dzirë Allahu për para Si kur t'i kur e A, thot, ka me ndohë qështu Apo, ka me ndohë qështu Dhe ndohë dhe jo, pëse Sepse Allah u gjillohara ja para prin Gajbin I thot, qështu kjo, ka me ndohë Ekshë më rra Tani, pi veprave të mira dhe të këqia Që ka pa për pingamberi sësem se të umetit Thot, ale i salatu e selam Fërëgjet të me hasini a'melija El edhe ju matu anit tarik E ku më gjetë në grumbullin e veprave të mira të umetit tem Tani Këtu është majlarta, lajlajla Allah Namazis e qatja të mlojat Apo Për me të reguhe se rrugët e hajrit janë shumë ta Thale i salatë të seram E kumë gjetë pun të hajrit të metit tem Largimi i pengesave pi rrugës Apo njoni e ka ekt një penges Dhe këtu penges, du të shumë i aditi vazhdon Logaritët edhe mi a largu dikuit pështimën Njoni ka pështi, njoni e nxerë palomen Edhe E pëshin Thotë a lehi salatu selam E e kumë pasi këtë pun për vebrave të mira E në të të kurgjabës ka kjo Shiko e Thotë sallallahu a lehi sallam Ua Wa u e gjëtu fi mesaui i a'meliha Dhe e kumë gjëtë se për vebrave të këqia E shiko Sa njërë thotë kurgjabës ka kjo Apo Thotë a lehi salatu selam E kumë gjëtë për vebrave të këqia Tumë metit tem Që ato du të mi largue Thotë a lehi salatu selam E nukhaa Të kuru filmes gjithi, le atu të fenu Osh një loj jargë, pështyme, qelbi Në një rëzjemi, apo Funkcionon proces e ndryshme Mbrena mbetje dhe jashtë nëzirje Prej të rë janë jargët, jashtë qitjet, ekshë sëmerat Thot a le i salatë dë senam E kun papi vevrave të kësia Dikush e shenë një një qfarë E shenë një jargë Një të shkatë qetë pë njeri jutë O edhe nuk e mbulonë Karë nuk e mbulon, sepse në gjamine për nga nveri të ale i salatu sërem, ka qenë prej... Gjamija nuk ka qenë me qillim, si të na. Gjamija ka qenë, e kemi përmejnë neve, ka qenë e thjesht, e ndërtuar prej drumove, prej pjesëve të palmave, me një qati modeste prej gjedheve, dhe në to që ka pasë, toke e thjesht zalë. Apo? Qyshë qysh pastrohët ajo, ku qifë një shka, e mlonë me zalë. Shumë punë e thjesht, apo? Tani, normal se nuk vlen, ajo se është me qëllime kanë trishue uh, qështje e gjamive por vlen me pastruhe thot ale i salatu e seram e kum pa preve pravet këqia njani e sheni borlog që aty të vogël se mer se kum gjujtë u në thot ka pastrus po ka pastrus edhe në gjamit përgjëm sam ka pas pastrus përgjëm e për seram ka dek pastrusi e gjaminës edhe i ka thonë i përgjëm sam ka thonë ku a filanja ku a filanja Po do të shoh ka dek. Kur do të më susi me kalzuh, ka donë kalzu. ka ja falem gjenozën e vorosën. Po susi me kalzuh, ka dosh më ja fal. Kë çka argumenton? Kë argumenton për natyralitetin e jetës së sahabëve? Po ka dek një njerëz, e ka një femër në sam, ka shurbin në xhamin në sam, ka ndrrujet sa ka murdhesh. Ka pasur sa martu njëri sahabi imav, mësam, martu e, mësam, i ndershëm i madh me pozitë me në sam, ka martuë. Mfon i ka thon për në sam, ku je çdo ditë sku voga dhe më dhë martuë rasulullah. Njëri thotë, "Unë pa i thirnë mi vetë ndashëm të martoja." Për e sabi i madhu kanë për e mësam Për e nga mërën se ka thyrë Për e nga mërën se samë nuk e ka thyrë Se për se, se ka si naturalitet Në funë për e mësam i ka thonë Qera herë, ta dini këtë bani një darësëm Bani një nivellime një, një manifest dvohë E tani, qëka ndodhë? Ndodhë diqka ti seki ba Po ti dush me hek Ka ba Po, shka paguhet pastrusi Po e no. da tjetë e ka pas pastrusin Por, por ti, qka do me ba? Ti qysh do me ingjenet apo nëse i lihet kret apo sigur që na e na mësua apo u prish gjallja ai ka fojt çe këtu gropa ai ka fojt edhe një ardhati kena fojt do një ardhati kena fojt nuk mund ana veçtundit ta analizoje ku celi ka fojt çe këri ka fojt apo njeriu duhet të më qon më imaz se kas çka duhet më vë duhet më organizu në kuptimin minimal çka mund të më organizosh çaj do të më organizoje sikosh ka dhalla e sallatun selam e kumjet pe veprave të kçija tumetit të tëm po të do të vol për tier tumetit të tëm Eje një onin i Kelb, New York, në bestimmt. Kurjani që gustant më e morr. Po thotë, e keni bënë disa jas, ja Zeki Kofta aty çka e ka bë. Po edhe ti, thot timam nevojui. E kanë çmuë këto. Atç ka në në këtu, se hek, por mos mu diskutua çka e, e ka bë. Po pensa vdot, si senatoru folgja çka ka laj. Haj çetë me sele. Edhe ai kujuno. O ma the tici atë po asitë hek, edhe ti kujuno. Ki Kit këto si titulloj, imam nevojui. Dhe ma arët djetarët e muslimane Kanë dhamë, bejen këtë rati turu këllë këllë këllë këllë Allahu ka vendos mundësit shumë ta me bëhë këllë Shiko, njën i thot, a muj me qëta me një një nëtë? Po Me qëta Thot a le i salatë të selam E kun pa një njëri në një nëtë Dhe i thash me le kutë që ka ma kaldoj Që ki, që ka pas ka një qëtu në një nëtë? Që ka boki? Ka thonë, kjo një njëri u me titanë Po që ka bo? Ka thonë, kisë ka po shumë punë Farështë që ka i ka bo, edhe vishë një punë e ka po shtesë Që ka bo? Ku ka po penges rrugë e ka hekë Që tu ka nga një guri, pengoj ka, eke Që tu ka nga një degë paskaro, eke A di kushtot, a unës jam i marun për me hek dega E po, krianë djë punë njoni sinon xhenetin allah o jëlola dhe njoni don mi abo çefat vetvetes elusmi zotin ton xhel Gjell xhelalu ç zoti on te bareke o te ala na kët muaj të madh allah o te bareke o te ala muaj i parafundit para ramazanit muaj në shaban elusmi allah o ç allahut na mundson me bova vepra të mira me bova vepra ve të hajrit me largu veprave të xheia elusmi allah o te bareke o te ala ç zoti on xhel Gjell xhelalu hut na mundson ç të na jap shëndet dhe ta pritna ramazanin duke qenë me iman dhe me shëndet të plotë elusmi allah o te bareke o te ala ç zoti on xhel xhelalu musliman të kujt çan allahut i ndihmon etima të musliman ve allahut i صوران الذين يمن الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله زين بنا بمسلمنا الله وتب انت جمر تقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين